суперниці, замок. Читач буде розмірковувати над адресованими лідії словами жінки, в якої та звела чоловіка. «Я не боюся вас, суперниці». І над сенсом акту викидання іншою лідією замка, який вона і всі її співробітниці перед цим так довго і драматично шукали. Замок. Взагалі відчуваєш... Дослідницьке захоплення, маючи можливість спостерігати Яку Концевича, з першої книжки виростала друга. Як, наприклад, мимохідь, обронена у химерному обеліску репліка Сергія, колись би гарні грошеві ложки вийшли, а тепер хто їх купить, виліться в оповідання ложки обсягом у 35 сторінок. Між іншим, Химерний обеліск, перероблений у грушу, безпосередньо передує ложкам у книзі «Ідучи вулицею». А як характерне для житомирської прозової школи внутріміська топоніміка, скромно розпочата у двох криницях вулицею Садовою, є така в Житомирі, знайшла у книжці «Ідучи вулицею» продовження. «Житній ринок», провулок кривий», і вони є на карті обласного центру. Як тема людського, неголубиного кохання, штрихами намічена у двох криницях, «Жити, жити, жити, кришталевий вечір» стає основою новел «Єдиний раз, суперниці», в останній з глибоким проникненням у жіноче світосприйняття, у збірці йдучи вулицею. Виразною константою Концевича Белетриста у другу книжку з першої перейшли співчуття людському стражданню і притлумленій гідності, терпкий присмак образи і приниження, прагнучи вирватися назовні страшною чоловічою ганьбою плачем у ложках, Несприйняття культу речей і наживи, один із персонажів у «Пташиних торгах» якому адресовано репліку «Подавися своїми грішми». Спроби деяких персонажів віднайти вихід із земних негараздів у зверненні до Бога. Серафимова сянька в ложках. Зіткнення міської та сільської стихій, ідучи вулицею. Уміння побачити і показати, як перше поверхневе уявлення про добро і зло змінюється вирішальним глибинним і протилежним їх осмисленням. Так у новелі йдучи вулицею», цебатий чорнявий хлопець, який спочатку здався сільській жінці, розглубленій у чужому великому місті, таким же байдужим, як і інші зустрічні, виявляється врешті-решт дуже чуйним. Він знайшов розшукуваний проволок і владним рухом взяв клунки з її занімілих рук. Примітка. У зв'язку з доопрацюванням новел Концевич змінив цей сюжетний хід на інший. Та найбільш показовим є в цьому ракурсі ложки. Це твір досить гостросюжетний. Його головний герой Андрій, людина різнопланова, складна, заслужений фронтовик з непродажною пам'яттю про минуле, у сцені з Максимом він нізещо не погоджується позбутися своєї видатної сокири, яка йому з прагматичної точки зору вже ніколи не знадобиться, чи в іншій сцені розмальованої тарілі. З умінням знайти своє трудове, а не споживацьке місце в нелегкому житті, він майстерно виглядає спочатку щітки, потім і дерев'яні ложки на продаж, з любов'ю до праці при своєму інвалідському стані вибилені хворобою руки, аж заходили з затримтіли, перечуваючи нарешті роботу. З добрим серцем позичає зовсім незайві гроші сусідам. І безпросипний п'яниця, який через це катується сам, катує дорослу замордовану життям і самотністю дочку Павлину, та в неї копійки не виканючеш. Ложки, ложки злегали вони його з дочкою, в нерівноправну і болючу супряж. Він змушений спілкуватися з такими ж п'яницями, як Дмитро Халамеди, і все ж він таки пропиває свою сокиру. І ось розв'язка. Павлина нібито постійно продавала на міському ринку виготовлені батьком ложки, що й давало йому можливість не бути утриманцем-інвалідом. Павлина і так уторгую сьогодні на добрий мого реч. І раптом... Виявляється, що ложки ці не продавались, а складались на горищі. Згадаємо, з химерного обеліска. А тепер хто їх купить? І коли раптом у тому потоці ложок до його ніг перед коляскою упав у чорній хустинці з квітчастими берегами той вузол, з яким його павлина пішла сьогодні на торг, Андрій, вражений неймовірним відкриттям, протверзів в одну мить.